A Római Levél befejezése A hit megélése nyomások alatt Ez a harmadik alkalom abból a négy alkalomból, amikor szisztematikusan áttanulmányozzuk a Római Levél utolsó öt fejezetét, vagyis a 12. résztől a 16. részig. A mostani alkalom során elkezdjük tanulmányozni a Római Levél 14. részét. Az első téma, amellyel foglalkozunk, az étkezéssel, ünnepekkel és más hasonló dolgokkal kapcsolatos vallásos szabályok. Ha tíz évvel ezelőtt tartottam volna meg ezt az előadást, az sokkal kevésbé lett volna aktuális, mint manapság. Ma viszont rendkívül aktuális kérdés, különösen a mi lakóhelyünkön, Eruzsálemben, ahol egyre több zsidó ember hisz Jézusban, mint messiásban, és azonosul vele és az ő népével. Az étkezések és az ünnepek kérdése rendkívül aktuálissá vált. Meglehetősen ellentmondásos kérdések ezek. Többször is belekeveredtem ilyen vitákba, nem feltétlenül közvetlen módon, de egy alkalommal közvetlenül is. Ezen kívül azt látom, hogy még a nem zsidó háttérrel rendelkező egyházakban is egyre többen foglalkoznak az étkezések és bizonyos napok betartásának kérdéseivel. Például a ma előtti alkalom során odajött hozzám két hölgy, hogy beszélgessen velem a szombat megtartásának kérdéséről. Nem zsidók voltak, de olyan gyülekezetből jöttek, ahol a pásztor azt tanítja, hogy ez egy fontos kérdés, amelyet be kell tartanunk. Ezt csak azért említettem meg, hogy rámutassak, ez a kérdés nem a távoli múlthoz, nem az egyház korai időszakához tartozik, hanem egy olyan kérdés, amelyel mindenképpen szembe kell nézni. Meg akartam mutatni, ma is mennyire aktuális a Biblia. A mai témánk címe valójában... Elfogadás és összhang Istent jobban érdekli az összhang a Krisztus testében, mint bizonyos szabályok betartása Azzal szeretném kezdeni, hogy felolvasom az első három verset a római levél 14. részéből A hitben erőtelent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit birálgassátok Szerintem a kulcs szó itt az elfogadás. Fogadjátok el egymást. Fogadjátok el azt, aki gyengi a hitben, de ne kritizáljátok őt. Ne szedjétek ízekre a véleményét. Nem mutassatok rá, mennyire tökéletlen a felfogása, mert ez nem igazán szellemi magatartás. Megmutathatod, milyen okos vagy, de ezzel nem építed a Krisztus testét. Tehát az a két téma, amelyet hitem szerint Pál kihangsúlyoz, elfogadás és a test építése. Aztán Pál példákat is felhoz. Az első példa az ételekre vonatkozik, a második pedig bizonyos napok betartására. A második verstől. Az egyik ember azt hiszi, hogy mindent vegehet, az erőtelen pedig zöldségfélét ezik. Miért teszik csak zöldségfélét? Talán vegetáriánus? Nem, hanem azért, mert kóser akar fogyasztani. Tudjátok, mit jelent a kóser szó? Az a mód, ahogyan az ortodox zsidók elkészítik, kiválasztják és felszolgálják az ételeiket. Minden pontosan megvan határozva, van egy bizonyos fajta tányér, meghatározott módon kell elkészíteni. Nem szabad összekeverni a húst a tejjel, Hús tejtermékekkel, ha valaki tejet fogyasztott, csak öt óra elteltével fogyaszthat húst, és sokféle ételt nem ehetnek meg. Ezeknek a szabályoknak egy része Mózes törvényeire épül, de legnagyobb része csak később kialakult vallásos hagyomány. Golda Meir, abban a könyvében, amelyet nagyon szeretek, tudjátok, ő Oroszországban született, leírja, hogy az apjának éveken keresztül az, orto... az orosz hadseregben kellett szolgálnia, és soha nem evett mást, csak nyers zöldséget. Mert minden más, ami tehetett volna, nem volt kóser. Ez nem a vegetáriánizmus leírása, ez a kérdés is felmerülhet, hanem a kóser vagy nem kóser kérdése. Tudom, hogy a legtöbb ember számára ez nem igazán égető kérdés, viszont rendkívül fontos kérdés Izraelben a mai zsidó hívők számára. És én sok órát eltöltöttem azzal, hogy megvitassam ezt a kérdést az ottani felelős vezetőkkel, és azóta sokkal inkább megtanultam értékelni pál bölcsességét. Folytassuk a harmadik versen. Aki eszik, nevesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Van itt két rossz hozzáállás. Az első, annak a testvérnek a magatartása, aki felszabadult. Én már nem vagyok a törvény alatt, testvérem. Ez már a múlt, mindent megehetek, amit szeretek, és ezt nem érted. Te még tökéletlen vagy kötelékekben vagy, elítéli azt, aki nem eszik. De ez a kapcsolat nem egy oldalú, mert az, aki nem eszik, szintén kritizálja azt, aki eszik. Ő már nem is igazi zsidó, nem tartja be a kóser rendelkezéseket. A zsidók számára az egyik legégetőbb kérdés az, hogy hogyan lehet megőrizni Izrael különálló identitását mert amikor megszüntetik a kóser rendelkezéseket és a szabad megtartását, a zsidók nagyon gyorsan elkeverednek más népekkel és elveszítik nemzeti önazonosságukat. Ez valóban nagyon fontos kérdés. Izraelben azt láttuk, hogy az amerikai zsidók, vagy a brit zsidók, tehát a nyugati zsidók, akik elfogadják Jézust, gyakran szinte teljesen asszimilálódnak, amikor hitre jutnak Jézusban, és amikor hitre jutnak Jézusban, akkor hirtelen felfedezik, mennyire fontos a zsidó önazonosságuk. És amikor Izraelbe költöznek, mindenáron be akarják bizonyítani, hogy ők valóban zsidók. Ezért hajlamosak arra, hogy visszatérjenek azokhoz a szabályokhoz és rendelkezésekhez, amelyeket soha nem tartottak be, mielőtt hívőké lettek. Ugyanakkor a született izraelinek, a szabréknak, ahogyan nevezzük őket, nincsen identitászavaruk, tudják, hogy ők zsidók, ezért egyáltalán nem érdekli őket ezeknek a szabályoknak a betartása. Tehát kétfényeket. Emberrel vagyunk, van dolgunk, pontosan úgy, mint pál leírásában. Ez csak egyetlen példa arra, mennyire aktuális Isten igéje. Még 19 évszázad eltelte után is, olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyekkel nekünk is szembe kell néznünk. Ezt csak példának hoztam fel, vannak más, hasonló kérdések is, amelyek nem szerepelnek feltétlenül ebben a fejezetben és amelyekre alkalmazható ez az alapelv. Az összhang fenntartása és a Krisztus testének építése fontosabb, mint annak bebizonyítása, hogy te igaz ember vagy azokkal a szabályokkal, amelyekkel betartasz. Lehet, hogy bebizonyított, hogy igaz ember vagy, de kártokozol a Krisztus testének és keresztény testvéreidnek. Az a két hölgy, aki ma reggel megkeresett engem, kifejezetten azért utazott ide, hogy feltehesse a kérdéseit. Megkérdezték róttól, miért kötött be a fejedet? Hiszed, hitet szerint ez biblikus? Én válaszoltam Rusz nevében, ezt feleltem. Mi személyesen úgy hiszük, hogy Pál komolyan gondolta, amit mondott az I. Korintus 11. részében, ha a nő fedetlen fejjel imádkozik, akkor ezzel megszégyeníti az ő fejét. De tudjuk, hogy van sok komolyan elkötelezett keresztény, aki ezt nem így gondolja. Mi azt tesszük, amit hiszünk, de mások is azt tehetik, amit ők hisznek. Nincs diszonancia. Tökéletesen tudunk alkalmazkodni más felfogásokhoz ebben a konkrét kérdésben. Az a helyzet, hogy mielőtt összeházasodtunk Ruth, egy ideig olyan gyülekezetbe járt az Egyesült Államokban, ahol a pásztor ellenezte a fejbefedését. Nem igazán volt semleges. Azt akarta, hogy a nők ne fedjék be a fejüket. Én ezt nagyon jól értem, mert nekem is hasonló pünkösdi van. És emlékszem azokra a szörnyű időkre, amikor minden nőnek be kellett kötni a fejét ahhoz, hogy egyáltalán kereszténynek tekintsék. Erre már nem emlékszik mindenki. Emlékszem, amikor az első feleségemmel elmentünk egy hagyományos pünkösdi gyülekezetbe London belvárosában, nem tudtuk pontosan, hol van a templom, de amint mentünk az utcán, egyre több nőt láttam furcsa kalappal a fején, és ezt mondtam Lidianak. Azt hiszem, közeledünk. Én mindezt átéltem, ezért megértem mindenkinek a hozzáállását, akár mellette van, akár ellene. De az az alapelvünk, hogy nem csinálunk ügyet ebből a kérdésből. Azt tesszük, amit a hitünk diktál, ti is tegyétek, amit hisztek, ettől még lehet harmonikus közösségünk egymással a Krisztus testében. Miközben erről beszélek, ne felejtsétek el, hogy a harmónia a cél. Pálaszt folytatja, negyedik vers. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az úrnak arra, hogy megtartsa. Tehát nem az az igazi bűn, ha valaki eszik, vagy nem eszik, vagy betartja a szombatot, vagy nem tartja be. Az igazi bűn keresztény testvérünk kritizálása. Mégis ez az, amit a keresztények olyan sokszor elkövetnek. Most folytassuk az ötödik és a hatodik verssel. Jön a következő kérdés, bizonyos napok betartása. Az a konkrét nap, amelyik talán a legellentmondásosabb, legvitatottabb, az a szabad vagy a szombat. De ne felejtsétek el, hogy a kettő nem ugyanaz. Mert a zsidó szabad pénteken este napnyugtakor kezdődik, és szombaton napnyugtakor végződik. Nem egyszerűen a szombati napról beszélünk. Nem azonos módon mérjük a hét napjait. Ez egészen a teremtésig visszanyúlik, amikor az estétől reggelig terjedő időszak volt az első nap. Istennél a nap nem hajnalban, hanem napnyugtakor kezdődik. Ez egy figyelemreméltó kérdés, ezzel most nem foglalkozunk, mert nagyon messzel elvinne a témánktól, mert bizonyos napok, és különösen a szabad betartásának kérdéséről beszélünk. 5. és 6. vers. Ez az egyik napot különbönek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyenek. Nem bizonyos a maga meggyőződésében. Szerintem ebben az is benne van, hogy ne próbálkozzunk egymás meggyőzésével. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mindenki azt tegye, amit helyesnek tart a törvény fényében. Ez pedig szintén nagyon égető kérdés, mert az ortodox zsidók nem utaznak szombaton. Nem használják az autójukat. Szombaton nincs tömegközlekedés Jeruzsálemben. Ha szombaton el akarsz jutni valahova, akkor nagyon nehéz helyzetben vagy. De sok nem ortodox zsidó, és ők vannak többségben, szombaton is használja az autóját. De ha ortodox zsidók szomszédságában élsz, és van saját autód, akkor nagyon kell vigyáznod. Nekünk van autónk, és szoktuk is használni. De nagyon kell vigyáznunk, ne, hogy tudatosan az ortodox zsidók előtt használjuk szombati napon, nem azért, mert bármilyen korlátozás is vonatkozná ránk, hanem azért, mert nem akarjuk megbántani az érzéseiket. Nem akarjuk megsérteni őket egy ennyire mellékes kérdésben, amelynek betartásáról mindenkinek magának kell döntenie. Azonban meg kell néznünk más szakaszokat is, különösen a Kolossé második részét. Kolosséi Levél, második rész, 13-16. versig. Ez a szakasz arról beszél, hogy mit végzett el Jézus áldozati kereszthalála. Kolossé 2. 13-16. És titeket is, akik halottak voltatok a védkeitekben és testetek körülmet életlenségében, ő vele együtt életre keltett, úgyhogy megbocsátotta nekünk minden védkünket. Eltörölte a követelésével minden terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban tiadalmaskodott rajtuk. Pál itt arról beszél, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor megfosztotta a sátánt minden fegyverétől, amelyet felhasználhatott volna ellenünk. És mi volt az elsődleges fegyvere? Egyetlen egyszerű szó. Bűntudat. Úgy van. Mindaddig, amíg meg tud minket tartani a bűntudatban, azt tesz velünk, amit akar. De Jézus kereszt halál által gondoskodott arról, hogy megszabaduljunk a bűntudattól. És ezt kétféle módon tette meg. Gondoskodott a múltról, és gondoskodott a jövőről. Gondoskodott arról, hogy megbocsátást nyerjünk minden múltbali bűnünkre. Elhiszitek ezt? Elhiszitek, hogy minden múltbeli bűnötökre bocsánatot nyertetek azért, amit Jézus tett a kereszten? Tehát gondoskodott a múltról. De annak érdekében, hogy a jövőnket is biztosítsa, Jézus félretolta Mózes törvényét, mint az Isten előtti megigazolás követelményét. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Tehát, ha oda megy a kereszthez, és hitben elfogadod a keresztet, a törvénynek vége. Már nincsenek követeléseivel egy szemben, már nem vagy alávetve a törvénynek. Jézus halála által megszabadoltál a törvény követeléseitől. A törvénynek hatalma van az ember felett mindaddig, amíg él. De ha a törvényt halára ítélik, akkor már semmit nem tehet ellened. És minket. Jézusban kivégeztek, meghaltunk a kereszten, és ezért szabadok vagyunk a törvény követeléseitől. Ezért Pál így folytatja, és ez egy nagyon fontos igevers, Kolossé 2016. Senki tehát el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Pál nem azt mondja, hogy nem szabad ezeket betartani, hanem azt, hogy senkinek se engedjétek meg, hogy elítéljen titeket azért, hogy betartjátok-e ezeket a rendelkezéseket, mert mi megszabadultunk a törvény követeléseitől. Tehát megint itt áll a figyelmeztetés. Mi ellen? Az ítélkezés ellen. Ezen ki... Kívül az elítéltetés ellen. Vannak barátaim, akik a hetednapos adventistákhoz tartoznak. Nem vitatkozom velük a szombat megtartása miatt, de nem is engedem meg, hogy elítéljenek engeme miatt. Ezt mondom nekik. Ha megengedem, hogy elítéljetek engem, akkor én nem engedelmeskedem az új szövetségnek, mert az új szövetség ezt mondja, senkinek se engedjétek meg, hogy elítéljen titeket a szombat miatt. Értitek? Ez nagyon érzékeny kérdés. Ne ítéljetek meg egymást, senkinek se engedjétek meg, hogy elítéljen titeket. Mindenki saját maga döntse el, hogyan értelmezi Isten akaratát a saját életében. Most térjünk vissza a Római Levél 14. részéhez. Elolvasok a 7. verset. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úrei vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Pál tehát azt mondja, hogy az Úrral való személyes kapcsolatunk az, ami számít. És miután már az Úrhoz tartozunk, Ő soha nem hagy el minket, az övei vagyunk az időben és az örökkévalóságban. Ha élünk, az Úrnak élünk, és ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Az Úrnak tartozunk számadással. Isten beszélt Ruszhoz a velem való kapcsolatáról. Ezeket a kérdéseket nagyon személyes jellegűnek tekintem. Időnként előfordult, hogy túl nagy elkötelezettséget vártam el tőle, de már nem teszem. Ezt mindenképpen el kellett mondanom. Már, már csak nem három éves olyos problé próbákat élünk át, amiért dicsérjük az Urat. Emlékeztek, mit mond Jokab a próbákról? Örvendezzetek, ne panaszkodjatok, hanem örüljetek. De az egyik dolog, amit az Úr megmutatott, Rusznak, aki egyébként csodálatos feleség, teljesen elkötelezett, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy támogasson engem és a szolgálatomat. De az Úr megmutatta neki, hogy a vele való kapcsolata az első, nem a velem való kapcsolata. És ez mindenkire vonatkozik. Lehetséges, hogy csodálatos házastársad van, de az Úrral való kapcsolatod az első. Eljön az idő, amikor minden egyéb kapcsolat megszűnik. Amikor átlépsz az időből az örökkévalóságba. De a Jézussal való kapcsolat soha nem fog megváltozni. Ennek tudatában kell most is élnünk az életünket. Egy valami számít az időben és az örökkévalóságban egyaránt. A Jézussal való személyes kapcsolatom. Ha átlépek az időt és az örökkévalóságot elválasztó kapon, csak egy valaki lesz velem. Eszembe jut Istennek egy drága szentje, az ütfadseregnek egy tábornok hölgye, egy nyelveken szóló tábornok, ami igen ritka jelenség. Persze ez 40 évvel ezelőtt volt. Soha nem találkoztam a férjével, aki már meghalt. Ezért lehetett ő tábornok, mert az özvegy automatikusan megkapja a férje rendfokozatát az ötfadseregben. Szerintem a nő sokkal szilárdabb keresztény volt, mint a férj. Ezt mondta a férjének, van egy hely, ahova nem mehetek el veled, oda egyedül kell elmenned. Azt hiszem, Pál tapintos, tapintatosan erre figyelmeztet minket, és ezzel tisztában kell lennünk. Hála legyen Istennek a más hívőkkel való csodálatos kapcsolatokért a Krisztus testében. Hála legyen Istennek azért a kapcsolatért, amelyet 30 évig élvezhettem az első feleségemmel. De eljött az idő, amikor búcsút kellett mondanunk egymásnak. Ő hazaköltözött az örökké valóságba. Már nem lehettem a, pásztorra, a pásztora. Csak egyetlen pásztor kísérhette el végig az úton. A kedvenc kifejezése Jézusról mindig ez volt. Az én lelkem pásztora és püspöke. És ő az is volt, és annak kell lennie valamennyiünk számára. Menjünk most tovább a romai levél 14. részébe. Nagyon-nagyon fontos kérdéshez érkeztünk, figyelmeztetés keresztény testvéreink elítélése ellen. Szerintem ma ugyanolyan fontos, mint akkor volt. Szerintem sok kereszténynek azért vannak különféle problémái az életében, mert védkezik azzal, hogy elítéli keresztény testvéreit. Egyetlen bíró létezik. Isten. Gondolkodjatok el egy pillanatra, mielőtt elolvasnátok ezt a szakaszt. Egy bíróság tárgyaló termében ülsz a, a többi résztvevő között. Az emelvényen ott van a bíró széke, de üres, mert a bíró még nem jött be. Mi történne veled, ha felállnál, felmennél az emelvényre és leülnél a bírói székre? Mennyi ideig ölhetnél azon a székem? Pillanat alatt kihajítanának annan. Ez történik akkor, ha egy emberi bíró helyét valaki elfoglalja. Akkor hogy merészeli valaki Isten helyét elfoglalni, és leülni a székre, székére? Mekkora kárhoztatást hoz magára az, aki ítélgetni kezdi a testvéreit. Vannak olyan helyzetek, amikor ítélnünk kell. Az apának ítéletet kell gyakorolnia a családja felett. A pásztornak ítéletet kell gyakorolnia a gyülekezete felett. Hadd mondjak el egy egyszerű alapelvet. Ha van felelősséged, akkor hatalmad is van. De ha nem tiéd a felelősség, akkor ne ítélj. Nem te vagy a felelős keresztény testvéred életéért, a családjáért, tehát ne ítéld előtt. Most olvasuk el, mit mond Paul. Tizedik vers. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Ez a két kérdés ugyanaz. Te, aki betartod a törvényt, miért ítéled el a testvéredet, aki nem tartja be? És te, aki annyira szabadnak tartod magad, miért veted meg a testvéredet, aki még betartja a törvény bizonyos rendelkezéseit? Hm. Hiszen minnyáján oda fogunk állni az Isten ítélőszéke elé. Az a görög szó, amelyet itt ítélőszéknek fordítottak, a bema. Tudnotok kell, hogy két bírói szék, két alapvető ítélőszék létezik. Az egyik a bima vagy bema, a másik pedig a nagy fehér trón. A nagy nagyfehér ítélőszék még nagyon távol van. Ez az az ítőlőszék, amely elé minden feltámadt halottnak oda kell állnia. De a bima ítélőszék az, amikor Krisztus megítéli az ő népét. És nem szabad elfelejteni, hogy azok ellen, akik Krisztusban vannak, nincs semmiféle kárhoztatás. Ez az ítélőszék nem azt dönti el, hogy az ember megmenekül, vagy elvész. Ez az ítélőszék azt fogja felmérni, hogy milyen szolgálatot végeztél Jézusért ebben az életben. Minden kereszténynek meg kell állnia ezelőtt az ítélőszék előtt, közvetlenül és személyesen az Úr Jézus előtt, és számol kell adnunk mindenről, amit tettünk. Pál azt mondja, hogy ha valaki ezt felismeri, akkor olyan szorgalmasan fogja felkészíteni magát, hogy nem lesz ideje arra, hogy másokat ítélgessen. Azok, akik másokat ítélgetnek, szinte biztos, hogy nem a készülődéssel vannak elfoglalva. Nem készülnek Jézus ítélőszék elé. Aztán Pál idézi Ézsajást, mert megvan írva. Élekén, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd. Ha eljutunk ehhez a bima ítélőszékhez, mi is letérdelünk Jézus előtt. És minden nyelv magasztalja az Istent. Kicsit félrevezető ez a fordítás. Itt is ellenőriztem az eredeti görög kifejezést. Azt, azt szerepel itt, hogy vallást tenni a szív mélyéről. Nem tudom kifejezni, mennyire helyén való ez a kifejezés, de azt jelenti, hogy mindent meg kell vallani. Semmit sem lehet majd visszatartani. Nem lesznek titkok, nem lesz az életedben elrejtett egyetlen zug sem. A teljes igazság ki fog derülni Jézus előtt. Azt hiszem, mindenkinek fel fog tenni néhány kérdést. Miért kritizáltad ezt a prédikátort? Miért vettél úrvacsorát azzal a hölgyel, ha aztán utána kimentél, és azonnal elkezdted őt kritizálni a saját családjának? Tudjátok, mi az egyik oka annak, amiért sok kereszténynek hitetlen gyermekei vannak? Mert otthon olyan gyakran kritizálnak más keresztényeket. És a gyerek figyel, ha ilyenek a kereszténynek, akkor én miért legyek keresztény? Nagyon fontos alapelv. Soha semmi rosszat nem mondja Krisztus testének tagjairól a gyermekeid előtt. Ha azt akarod, hogy a gyermekeid tiszteljék Istent és az Ön népét, akkor jobban teszed, ha senkit sem kritizálsz előttük. Pál tehát összefoglalja a lényeget. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Kiért tartozunk számadással? Nem rosszért tartozom számadással, vagy egy másik prédikátorért. Ők is saját magukért felelősek. Egyetlen személyért tartozom számadással. Saját magamért. Nézzük meg egy pillanatra, egy párhuzamos időszakaszt. 2. Korintus 5, 9. és 10. vers. 2. Korintus 5, 9. és 10. vers. Pál saját életének és szolgálatának a motivációjáról beszél. Ezért arra törekszünk, hogy akár haza költözünk, akár távol lakunk, kedvesek legyünk neki. Kinek? Jézusnak. Úgy van. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé. Találkozónk van Krisztussal, amelyről senki sem maradhat le. Nagyon sok találkozóról vagy más helyzetről lekéshetünk, de mindenki időben ott lesz ezen a találkozón. Valamennyiüknek meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke a bima előtt. Hogy mindenki megkapja, amit érdemelt, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Csak ez a két kategória létezik, jó vagy rossz. S... semmi sem lehet semleges. Nincs olyan dolog, ami se nem jó, se nem rossz. Minden, amit Isten dicsőségért teszünk, Isten akarata és igéje szerint az jó, és minden más rossz. Az ördög mindig megpróbál meggyőzni minket arról, hogy létezik szellemi semlegesség. Hogy egy szürke zónában vagyunk, ami nem fekete, de nem is fehér. Ez hazugság. Jézus nagyon egyértelműen elmondta. Aki nincs velem az. Hol van? Ellenem. Aki nem gyűjt velem. Azt tékozol. Csak kétféle tevékenység létezik ebben az életben. Tevékenykedhetsz hívőként. Vagy gyűjtesz és jót teszel, vagy pazarolsz, tehát tékozolsz. Mit tékozolsz? Az időt. Mi van azzal az idővel, amelyet a televízió készülék előtt töltesz? Amikor imádkozhatnál, vagy olvashatnád a Bibliát, közösségbe lehetnél más keresztényekkel, vagy foglalkozhatnál a családoddal. Hogy fog számot adni Istennek mindenről? Senkit sem akarok kárhoztatás alá helyezni, mivel hiszem, hogy ha valóban megtérünk, megvalljuk bűneinket és bocsánatot kérünk, akkor ezekről a tettekről nem kell számot adnunk. 1986-ban Isten megmozdult a helyi gyülekezetünkben, ami körülbelül 6 hétig tartott, minden nap a legkorábbi órákat az Úr előtt töltöttük a templomban. És a Szent Szellem elsősorban arról győzött meg minket, hogy a televízió bálványként van jelen az otthonunkban. És hogy mi sok órán keresztül imádjuk ezt a bálványt. Az emberek egymás után gyakran zokogva kérték Isten bocsánatát a televízió előtt elvesztegetett idő miatt. Nem azt állítom, hogy minden televízió rossz. Ha kitartóan keresel, jó műsort is találhatsz. De keresgélned kell, és helyes célokból is lehet televíziót nézni. De mostantól fogva ne felejtsétek el hogy Jézus előtt számot kell adnotok minden egyes óráról, amit a televízió előtt töltöttetek el. Furcsa ez a csönd, amit érzek. Most térjünk vissza a római levél 14. részéhez, 13. vers. Megint egy azért, Emlékeztek, mit mondtam, az azért szóról? Meg kell állapítanunk, mire vonatkozik. Ez az azért arra vonatkozik, hogy valamennyiünknek meg kell állnunk Jézus ítélőszékel. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozatok megütközést vagy elbotlást. Azt írtam a kis vázlatunkban, hogy a kritizálás szenvedélyé válhat. Nagyon sokféle szenvedélyt ismerünk. Dohány, alkohol, kábítószerek, a televízió egy további szenvedély. Vannak, akik annyira megrözött televíziónézők, hogyha egy napig nem nézhetnének televíziót, akkor elvonási tüneteik lennének. Ez olyan folyóiratokban jelent meg, mint a Times vagy a Newsweek. Ez, ez egy objektív tény. De én azt mondom, hogy a kritizálás is szenvedélyé válhat. És ezzel fel kell hagyni. Lehet, hogy szükséged lesz Isten természet feletti erejére, hogy abba tud hagyni. Mert a szenvedélyeddé vált. Ez egy pusztító szenvedély. Árt neked, és árt azoknak, akiket kritizálsz. Szétsúzza a Krisztus testét. Nem tudok tovább menni. Folytatnunk kell ezt a Biblia tanulmányozást. De érzem, hogy Isten arra készített engem, hogy a titeket. Annak tudatában kell éldéjtek az életeteket, hogy számot kell adnunk Jézusnak mindenről, amit mondunk, vagy teszünk. Egy ideje az a benyomásom, hogy mindent meg kell tennem azért, hogy ne kelljen zavarba ejtő kérdésekre válaszolnom Jézus színe előtt. Ezért azt kérem, hogy a Szent Szellem mutasson meg nekem mindent, amit meg kell vallanom, hogy akkor ne kelljen megvallanom. És higgyétek el, hogy meg is mutatja. Javaslom, hogy ti is tegyétek ezt, nem itt és most, hanem amint az Úr vezet titeket. Pál ezt írja a korintusiaknak. Ha megítéljük saját magunkat, akkor Isten nem ítél el minket. Isten lehetőséget adod nekünk arra, hogy megítéljük magunkat, megvizsgáljuk a magatartásunkat Isten igelyének fényében. És ha ezt mondjuk, bűnös vagyok, rosszat tettem, uram, sajnálom, megtérek, bocsáss meg nekem, akkor az el van törölve. Erről már nem kell számot adnunk. Hát nem csodálatos? Olyan ez, mint egy magnetofon szalag. Ha le akarsz törölni egy szallagot, és ezt én is sokszor megtettem sok évvel ezelőtt, amikor saját magam vettem fel a rádió műsoraimat. El sem tudom hinni, de így volt. Meg kell nyomni a törlésgombot, és lesz egy teljesen üres szallagod. Amikor valaki első alkalommal odamegy Jézushoz, mint bűnös, akkor Jézus megnyomja a törlésgombot. Minden gonosz cselekedetet, amit elkövettél, eltöröl mintha soha nem követted volna el. De amint tovább éled az életedet, mondhatsz, vagy elkövethetsz rossz dolgokat. De minden rendbe jön. Ha megtérsz, megvallod, akkor Jézus letörli a szalagnak azt a kis részét. Nem kell még egyszer letörölned a teljes szalagot, de tisztán kell tartanod. Akkor menjünk tovább. Róma 14.13. Tehát ne, többé, tehát ne ítélkezzünk egymás felett, but hanem brother, inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést this, vagy to elbotlást. To már rámutattam, hogy a római levél mindegyik fejezetében a vezérlő alapelv a szeretet. Pál időről időre visszatér ehhez, és rámutat arra, hogy a szeretet vezet el minket a helyes tettekhez. Tehát ezt mondja itt. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Semmi sem tisztátalan önmagában, ezt meg kell vizsgálnunk, mert nagyon fontos. Tudnunk kell, mit mond az Új Szövetség. Nézzünk meg két igen helyet. Mark hetedik rész. Paul azt mondja, hogy nincsen olyan étel, amely önmagában tisztátalan lenne, de ha valaki valamit tisztátalannak tart, mégis megeszi vagy elfogyasztja, akkor ennek alapján számára az tisztátalan és beszennyező. Tehát itt Márk evangéliumának 7. részében, a 15. verstől a 19. versig Jézus az ételek kérdéséről beszél. Semmi nincsen, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Amit tehát a szájunkba veszünk, az nem tud minket beszenyezni. Viszont ami kijön a szájunkból, az igenis beszennyez minket. A tanítványok ezt nem értették. Ezért tovább kérdezgették őt. 17. vers. Amikor azután a sokasságot elhagyva bement a házba, Megkérdezték tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk, ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül? Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. Nagyon fontos megállapítás, amire támaszkodhatunk. Ettől az időtől kezdve Jézus tekintélyi alapján nem létezik olyan étel, amely önmagában tisztátalan lenne. De egy adott személy számára lehet tisztátalan az étel. Nem tudom, hogy az amerikaiak megeszik-e az angolnát. Tehát igen, de én ismerek olyan embereket, akik visszajognak az angolnától. De az első feleségem Dán volt, és a dánok számára a legfinomabb csemege az angolnak. A, a város másik végébe is képes volt elmenni angolnáért. Ha nem szívesen eszed meg az angolnát, nem kell megenned. De ne kritizálta Dánakat, amiért megeszik az angolnát. Értitől beszélek? Hogy lehet megenni ezt a kígyószerű kígyós állatot? Én, én most kígyókról beszélek, bár nagyon sok afrikai megeszi a kígyót. Finom csemegének tekintik. Inkább nem fűzök ehhez megjegyzést, nehogy valakinek felforduljon a gyomra. Aztán az 1 Timótaus 4. rész, 4. és 5. verse. 1 Timótaus 4. 4. 5. Pál bizonyos tévedésekről beszél, amelyek beszivárogtak az egyházba. Beszél férfiakról, akik tiltják a házasságot, és azt hirdetik, hogy bizonyos ételektől tartózkodni kell, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással fogyasszák a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és egy sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Az ételekről beszél. Semmit sem kell elutasítani. Mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. A világ sok részén, amikor az ételekért imádkoznak, az nem puszta formalitást, mert nem tudják, mit esznek. De ha az embernek van hite, akkor az ételt meg lehet szentelni imádságáltal. Már eleve meg van szentelve Isten igéje által, de ha ez kiegészül az imádságaiddal, akkor ez megakadályoz mindenféle ételmérgezést, Amelyet egyébként megkapnál. Voltam már olyan helyzetben, amikor nem volt ehhez elég hitem, hanem ezt mondtam. Köszönöm, nem, ezt inkább kihagyom. Nem azért, mert attól féltem, hogy beszennyezengem, hanem azért, mert féltettem az egészségemet. Akkor térjen vissza a 14-hez. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalanak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig Atyát Fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Látjátok, a központi alapelv a szeretet. Nem azért kell tartózkodni az ételtől, mert úgy érzed, hogy tiltva van, hanem azért, mert tudod, hogy ha megeszed a testvéred előtt, akkor ezzel megbántod őt. Ha elmennék valahova ennél Jeruzsálemben egy új zsidó hívővel, valószínűleg nagyon vigyáznék arra, nehogy valami olyasmit tegyek, amit ő viszonyogtatónak tart. Mert tudnotok kell, hogy az ortodox zsidók számára vannak olyan ételek, amelyek végeletesen viszonyogtatóak. Soha nem tenni mennék nem ennék szalonnát egy ortodox zsidó előtt. Nem mintha én azt gondolnám, hogy a szalonnával valami baj van, hanem azért, mert ő úgy gondolja. Sok évvel ezelőtt egyszer elvezettem az úrhoz egy fiatal zsidó férfit, és elmondta nekem, hogy eléggé szigorú ortodox neveltetést kapott, de azért teljesen asszimilálódott elmondta, hogy amikor az első alkalommal megpróbált szalonás tojást enni, csak nem elhányta magát, és azt hitte, nem éli túl. De túlélte, és nagyon megszerette a szalonát. De azt akarom mondani, hogy én magam nem tartom nagyon egészségesnek a szalonát, de ez egy másik kérdés. Számomra a só is ártalmas, de nincsenek vallásos aggájaim a salona evéssel kapcsolatban. De bizonyos emberek jelenlétében soha nem ennék szalonát, mert sokkal fontosabb az, hogy a testvérem megmaradjon a hitében, mint az, hogy bebizonyítsam, hogy téved. Folytassuk. 16. vers. Azt hiszem, elolvasom a 15. vers második felét. Ne tett tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Amikor Pál, Pál az emberiségre nézett, akár pogányokra, akár zsidókra, azokat az embereket látta, akikért Jézus meghalt. Így tekintett az emberekre, és ennek alapján foglalkozott az emberekkel. Nekünk is így kell látnunk az embereket. 16. vers. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Ne, ne tegyétek ki magatokat szükségtelen kritizálásnak. Ez is nagyon bölcs tanács, mert amikor kritizálnak minket, akkor negatív erők szabadulnak fel ellenünk. Miért tennétek ki magatokat szükségtelenül ezeknek az erőknek? 17. vers csodálatos ez az igevers, hiszen az Isten ország nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a szent szellemben való öröm. Isten országában élni nem attól függ, hogy mit eszünk vagy iszunk. Van három dolog, amely Isten országának lényegét alkotja. Igazság, békesség és öröm a Szent Szellemben. A mai korban, amelyben élünk, Isten országa csak ott lehet realitás, ahol a Szent Szellem működik. A királyság határai a Földön a mai korban ott húzódnak, ahol a Szent Szellem tevékenykedik. A Szent Szellemen kívül nincs más, csak törvények, szabályok és vallásosság. Csak a Szent Szellem tudja elvinni Isten országát valakinek az életébe, vagy egy adott helyzetbe. És amikor a Szent Szellem megjelenik, és utat engedünk neki, annak három következménye lesz. Igazság, békesség és öröm. De figyeljétek meg, hogy az első eredmény az igazság. A második a békesség, a harmadik pedig az öröm. Jézus ezt mondja a Máté 5-ben, a hatodik versben. Boldogok azok, akik éheznek és szomjaznak, a, mire? Az igazságra. Nem azt mondja, hogy a békességre, vagy az örömre, vagy a gyógyulásra, vagy a jólétre. Amint járom a világot, nagyon sok keresztényel találkozom, akik éheznek és szomjaznak a gyógyulásra, vagy a jólétre. De nem sok olyan emberrel találkozom, akik éhezik és szomjazik az igazságot, az igazság után. De azok boldogok, akik az igazságot éhezik és szomjasszák. Miután beléptél ebbe az igazságba, az természetes következményt követni fogja a békességes az öröm. Ne a békességet keress, ne is az örömöt, hanem az igazság legyen a célod. Manapság nagyon sokat beszélünk a békesség szükségességéről, és ez teljesen helyén való. De a békesség utáni kiáltás, a megtévesztés, a sátán manipulációjának ez közelett, mert a világ a bő, békességre törekszik, és talán még ki is jelenti, hogy elérte a, békes, a békét igazság nélkül. Ez megtévesztés. Nincs valódi és állandó békesség igazság nélkül. Gyorsan nézzünk meg két igazsakaszt Izsajás könyvében, 48. rész, 22. vers. Ézsajás 48, 22, a fejezet utolsó verse. Nincs békesség az istentelenek számára, mondja az Úr. Mindaddig, amíg eltűrjük a gonoszságot, nincs lehetőség a tartós békességre. És pontosan ezeket a szavakat találjuk az 57. rész végén is. 21. vers. Nincs békesség az istentelenek számára mondja az Úr. Tehát a békesség legfontosabb és elsődleges feltétele az igazság. Ez tehát az Isten országa. Igazság, békesség és öröm a Szent Szellemben. Hadd valamit, amire nem kell válaszolnatok. Most ebben a pillanatban valóban Isten országában vagy? Van-e igazságod? Békességed és örömöd a Szent Szellemben. Ha nincs, akkor lehet vallásod, lehetsz karizmatikus, esetleg pünkösdi, lehetsz baptista, metodista, presbiteriánus vagy bármi, mégsem vagy az Isten országában. Mert itt húzódnak Isten országának határai, igazság, békesség és öröm a Szent Szellemben. Aztán a következő vers nagyon valóságos a számomra. 18. vers. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az elfogadható Istennek, és kipróbált az emberek által. Milyen módon? Az igazság, a békesség és az öröm útján. Az én megtérésem drámai volt az éjszaka kett, kellős közepén a brit hadsereg kaszárnyájában, egy év katonai szolgálat után. Ezután közel öt évet töltöttem még el a brit hadseregben keresztényként. A hadsereg nem a legkönnyebb hely a világon az elkötelezett keresztények számára. Mára. Úgy éreztem, hogy Istennek ki kellene emelnie engem a hadseregből, és valami kedves, vallásos környezetbe kellene helyeznie, ahol a megfelelő öltözéket viselhetem, a megfelelő szóhasználattal beszélhetek, de ő nem ezt tette. Ott hagyott engem a káromkodó, átkozódó, istentelen brit katonák között, csak nem további öt éven keresztül. És elmondhatom, Isten kegyelmében ki tudtam állni a hitem mellett, és megmaradtam kereszténynek. Az egyik dolog, amit megtanultam, hogy amikor valaki egy új helyzetbe kerül, azonnal el kell mondani az álláspontját. Nem tartom különösebben fontosnak, hogy az ember este letérdeljen imádkozni, de a kaszárnyában minden este letérdeltem az ágyamnál imádkozni, hogy tudják, miféle ember vagyok én. És nagyon sok mindent tettek velem, egyszer, miközben az ágyamnál térdelve imádkoztam, szétszették az ágyat. De, és ezt elmondhatom, tisztelték engem. És amikor harcba keveredtünk a sivatagban, igazából nem volt harcvonal a sivatagban, de azért előfordultak harcok, ezek a kemény, istentelen katonák odajöttek hozzám, és ezt mondták, nagyon örülök annak, hogy itt vagy velünk. Én voltam az ő életbiztosítási kötvényük. Mindaddig, amíg én is ott voltam, biztonságban érezték magukat. Az a helyzet, hogy soha senki nem sebesült meg közülük súlyosan, amíg ott voltam ebben a csapatban. De a következőt akarom mondani. Voltak vitáim a tisztekkel, bizonyos kérdésekben szembe kerültem a parancsnokaimmal, ezt most nem akarom részletezni. De amikor leszereltem, a brit hadseregben minden katona kap egy minősítést, és én a példás minősítést kaptam. Ez a legmagasabb minősítés a brit hadseregben. Nem dicsekvésből mondom, hanem azért, hogy igazoljam azt, amit Pál mond. Ha igazságban, és örömben szolgáljátok Istent, akkor kedvesek lesztek Isten előtt, és kipróbáltak az emberek előtt. Hosszú távon az istentelenek tudni fogják, hogyan kell viselkedniük a keresztényeknek. Amikor egyszer valami olyat mondtam, amit nem, kell, nem lett volna szabad, az egyik katona oda jött hozzám, és figyelmeztetett. Ezt, nem kellett, ezt neked nem lett volna szabad mondanod. Nem részletezem a dolgot, nem akarlak titeke zavarba hozni, de... Nagyon rajtam tartották a szemüket. Folytasok a római levél 14. részét. Most jön az alkalmazás. Étel miatt ne le az Isten munkáját. Pál elsősorban Isten munkájával, a Krisztus testével törődött. Mindig azt akarta tenni, ami építi a testet, még akkor is, ha ez személyes áldozatokkal járt. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközése leszi azt. Értitek? Teljesen szabad vagyok arra, hogy szalonát tegyem, de ha egy ugyanan megtért zsidó hívő előtt eszem, aki erről nem tud, akkor ezzel megbántom őt, és ez gonosz tett. Értitek? Bűnös vagyok, mert gonoszul cselekedtem. Jó, tehát nem enni húst és nem inni bort, és semmi olyat nem tanni, amint testvéred megütközik. Az a kérdés, hogy építed-e a testvéredet, vagy lerombolod a hitét. Én teljesen szabadnak érzem magam arra, hogy megtegyem mindazt, amit itt fel van sorolva. De nem tenném olyan emberek előtt, akiket ezzel megbántanék. 22. vers. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Ne menj bele vitákba ezekről a kérdésekről. Ha meg vagy ezekről győződve, akkor tartsd meg a meggyőződésedet. De ez maradjon Isten és közötted. Boldog az, aki önmagát nem ítéli el abban, amit helyesel. Meglepő kijelentés. Lehet, hogy helyesnek tartasz teljesen törvényes dolgokat, de közben vádolhatod magad, mert rossz hatást gyakorolsz keresztény testvéreidre. Aztán így folytatja. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, az már elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert ami nem hitből származik, az bűn. Még egy meglepő kijelentés. Az igaz élet egyetlen alapja a hit. Ha valamit nem hitből teszel, akkor inkább ne tedd. Mindaz, ami nem a hitre épül, bűn. Gyorsan szeretnék tovább menni a Római Levél 15. részének elejére, mert még sokat annivalunk, és a mostani alkalmon kívül már csak egy maradt. Mi, aki erősek vagyunk, Pál a korábbi szakaszra utal vissza. Mi, aki erősek vagyunk, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengességeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Ez a szellemi erő mértéke. Nem az, hogy mit tudsz megtenni, hanem az, hogy mennyit tudsz elviselni. Az erő ebben az értelemben nehéz terhek elhordozását jelenti. Volt egy barátom a szolgálatban, aki a Velszi apostoli egyházból származott, nem tudom, mit tudok erről az egyházról, ők kielölnek apostolokat és profétákat, bizonyos kérdésekben igazuk van, de szélsőségesen törvénykezővé váltok. Miközben felnövekedett, minden bizalmát elvesztette ezekben az apostolokban. Diktatorikus, autokratikus stílusban irányítják az embereket. Tehát a barátom hátat fordított az egésznek, de miután találkozott az úrnak vissza, az Úrral, visszament. Ő mondta a következő megállapítást, amit én klasszikusnak tartok. Ezt mondta, nem ismerték fel, hogy nem az apostolok, a fentlévők lévők nyomják el az embereket, hanem az alul lévő emberek hordozzák a terhet. Nem az az erős, aki elnyomja az embereket hanem az, aki felemel másokat. És tudjátok, miért mondta ezt? Mert az apostolok ezt mondták. Mi vagyunk az apostolok, a mi nevünk fel van írva az új Jeruzsálemben. Mi vagyunk az alap. Tehát a szellemi erő nem abban van, ha valakit elnyomsz, ha bárkin uralkodsz, hanem abban, hogy képes vagy hordozni azokat, akik nem olyan erősek, mint te. Aztán Pál így folytatja. Mindegyikünk a fele barájátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. A kulcs szó itt az épülés, hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázói, gyalázásai én rám hullottak. Jézus magára vette azoknak a gyalázkodásait, akik gyűlölték Istent, mert Jézus Istennek élt, és nekünk is fel kell készülnünk arra, hogy elviseljük a gyalázkodást Istenért. Aztán ezt mondja, és ez nagyon fontos, mert amit korábban megírtak, amit tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást mérve, merítve reménykedjünk. Mindaz, amit megírtak, ami az írásokban szerepel, minden, ami az igében olvasható, a mi javunkat szolgálja, a mi tanításunkért állott. Hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Csodálatos dolog bátorításba részesülni. De ne felejtsétek el, hogy az ige csak azokat bátorítja, akik kitartóak. Nem elég csak hinni, hanem meg is kell állni a hitben. A hited meg lesz próbálva, átélsz próbákat, de az igen megállt téged, ha kitartó vagy. Ezt olvassuk: Ábrahám miután türelmesen elviselte a próbát, elnyerte az ígéretet. Emlékeztek, mennyi ideig tartott ez a próba? Körülbelül 25 éven keresztül türelmesen elviselte a várakozást a megígért fiúra. És miután türelmesen kitartott, elnyerte az ígéretet. Vannak, akik ezt mondják, kizárólag hitre van szükségünk. Szerintem ez nem így van. Szükségünk van hitre és kitartásra. Ez a kettő együtt legyőzhetetlen. És még egy utolsó igevers. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk a Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Mire mutat rá Pál? A harmóniára. Harmónia a hívők között, hogy a személyes különbözőségek ellenére mindenki az Úrra és az Ő jóságára nézzen és együtt, harmóniában magasztalják és dicsőrjék az Úr Jézus Krisztust. Ez mindezen tanítások kifejezett célja. És Pál átvezet minket különféle területeken, amelyek akadályt jelentettek, és felhívja a figyelmünket ezeknek a veszélyeire. De ne felejtsétek el, hogy a legfontosabb cél a harmóniában élő hívő csoport, aki közösen dicsőítik Istent egy szívvel és egy szájjal. További tanulmányozás céljából javasoljuk még a Motiváció Isten akaratának megcselekvésére, az a Törvény igazságos követése, és Hétlépés a keresztény szeretethez című tanításokat. További információkért, valamint Derek Prince kazettáinak és könyveinek teljes listájáért vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince Ministries legközelebbi irodájával contact the Derek Prince Ministries office nearest you.